Подалі від шаленої юрми Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 26. Сцена по краю луки. Ох, пану Евердін, сказав сержант, прикладаючи руку до кузирка. Як це так я не зрозумів, що то ви, коли говорив з вами в той вечір? Але ж якби я тільки подумав, то мав би здогадатися, що королева хлібної біржі то ви і не може бути нею ніхто інший. Я поспішив вам на зустріч і уклино перепрошую за те, що, піддавшись своїм почуттям, наважився так відверто висловити вам своє захоплення, хоча й не був з вами знайомий. Хоч я в тутешніх краях і не чужий, я сержант Трой, як я вам уже сказав, на цих самих луках я завжди допомагав вашому дядечкові. І сьогодні прийшов попрацювати для вас. «Гадаю, я повинна подякувати вам за це, сержант Трой», – холодним тоном відказала королева хлібної біржі. Сержант образився і засмутився. «Та ні, пану Евердін, навіщо ж думати, що це вже так обов'язково?» «Дуже рада, що це не так». «А чому, дозвольте мені з запитати?» «Тому що я не хочу бути вам зобов'язана ні в чому». Боюся, я так нашкодив собі своїм язиком, що тепер мені вже ніщо не допоможе. І я приречений вічно каятися. Подумати, в який жахливий час ми живемо. Що тільки не обрушується на людину, яка від щирого серця наважилася сказати жінці, що вона вродлива. Адже це найбільше, що я посмів. Скромніше, я не міг висловитися в цьому, я сам зізнаюся. Все це, це балачки, без яких я могла б обійтися. Так-так. А по-моєму, ви просто ухиляєтеся від теми. Ні, я тільки хочу сказати, що місце, на якому ви стоїте, для мене було б набагато приємніше без вас. А для мене ваші прокльони були б приємніші за поцілунки будь-якої жінки на світі. Тому я не зрушу з місця. Бачила, на секунду розгубилася. І в той самий час вона відчула, що не може урвати його, адже він справді прийшов допомогти на сіножаті. «Ну гаразд», – провадив трой. «Я ладен допустити, буває похвала, яка межує з ухвалістю. і, може, в цьому і є моя провина. Але буває і несправедливе ставлення, і вже в цьому безумовно винні ви. Подумайте тільки, проста, як ви знаєте, людина висловила навпрямки те, що думає. І, може, і вихопилося це ненавмисно, а людину за це карають, як безбожника. Це зовсім не схоже на наш із вами випадок», – сказала Батшоба, повертаючись, щоб піти. Я не дозволяю незнайомцям ніякої безцеремонності щодо мене, навіть якщо вони мене вихваляють. А, то значить, вас ображає не факт, а, так би мовити, форма, спокійно сказав він. Ну що ж, мені залишається сумом констатувати, що я сказав щиру правду. А може ви б хотіли, щоб я, подивившись на вас, сказав би своїм знайомим, що ви не гарна? Оце вже ні, я не здатний так нерозумно обріхувати красу. «Все це вигадки, те, що ви говорите», – мимоволі зареготавшись із того хитрому другого виверту, сказала бачеба. «Ви просто напрочуд винахідливі, сержанти трої. Чому ви не могли просто мовчки піти своєю дорогою в той вечір? Ось і все, що я ставлю вам у провину». «Бо не міг, половина задоволення від будь-якого почуття полягає в тому, що вам хочеться тут таки його висловити. Я це й зробив». І те ж саме було б в іншому разі. Тобто, якби ви були повторною бабегою, то, напевно, у мене б теж не вихопився вигук. І давно ви потерпаєте від такої вразливості? О, від самого Малку, тільки навчився дізняти красу від каліцтва. Мабуть, це почуття відмінності, про яке ви говорите, не обмежується зовнішністю, а поширюється й на душевні якості. Ну, про душу я не беруся судити. Хоча я, мабуть, був би непоганим християнином, якби ви, вродливі жінки, не зробили мене ідолопоклонником. Бачила, пройшла вперед, щоб приховати мимовільну посмішку і зрядницькі ямочки на щоках. Трой, помахуючись стеком, рушив за нею. Пане Евердін, ви прощаєте мене?» «Не зовсім». «Чому? Ви говорите такі речі?» «Я сказав, що ви вродлива, і повторю це іще раз, тому що... Ну, Боже ти мій, це ж правда!» Я в житті своєму не бачив більшої красуні, провалитися мені на цьому місці. Та я вам присягаюся. Припиніть, припиніть, я не волію цього слухати. Що це ще за клятви? Вигукнула Батше безбентежено. Обурення тим, що вона чує, обпоролось в ній із нестримним бажанням слухати ще і ще. А я знову повторюю, що вона найчарівніша жінка, і що дивного в тому, що я так кажу, адже це ж само собою зрозуміло. «Вам просто не подобається, що я так бурхливо висловив свою думку, пане Евердін, але вона цілком щира. То чому ж ви не можете мені вибачити?» «Тому що це, це неправда», – якось дуже по-жіночому прошепотіла вона. «Ну-ну, не знаю вже, що гірше, грішити проти третьої заповіді чи проти страшної дев'ятої, як це робите ви?» «Але мені здається, це не зовсім правда, не така вже яйчарівна», – ухильно відповіла вона. «Це вам здається?» «Но ну, то дозвольте мені з усією повагою до вас, пане Евердін, сказати вам, що виною цьому ваша зайва скромність. Та не може бути, що вам цього не говорили, бо всі ж це бачать. Їм ви можете повірити?» «Вони так не кажуть». «Не можуть не казати. У всякому разі не кажуть мені в обличчя, як ви», провадила вона, поступово втягуючись у розмову, хоча спочатку мала намір її припинити. «Але ж ви знаєте, що вони так думають?» Ні, ну, тобто я чула, звісно, від Ліді, що про мене кажуть, але вона затнулася. Здалася. Ось що означала, по суті, незважаючи на всю її обережність, на наївна відповідь. Здалася, сама того не підозрюючи, визнала себе переможеною. Хитрий сержант подумки посміхнувся, і, мабуть, диявол теж посміхнувся, вистромившись із пекла, бо в цю хвилину вирішувалася чиєсь доля. З бачебаного лиця видно було, що сержантові слова вже пустили у ній паросток, який незабаром зруйнує увесь фундамент. Це було питанням часу і природного ходу речей. От правда й вийшла назовні. Вигукнув сержант. Ну як може бути, що молода леді, якою всі захоплюються, так-таки нічого про це не знала? Ох, пане Евердін, вже ви вибачте мою відвертість, але ж ви по суті нещастя роду людського. Як це? Чому? Вигукнула вона, широко розплющивши очі. Та ось так виходить. Знаєте, є така стара народна приказка вмирати так вмирати, все одно день втрачати. Не така вже й мудра вона, але для грубого солдата годиться. Ось я вам зараз правду й викладу, не турбуючись про те, сподобається вона вам чи ні, і не сподіваючись отримати вибачення. І ви самі зрозумієте, пане Евердін, яким чином ваша краса може накоїти більше лиха на землі, ніж принести добра. Сержант дивився вдалину, глибокодумно, критичним поглядом. Ну от, скажімо, якийсь чоловік закохується в звичайну жінку, одружується з нею, він задоволений, веде правильне життя. А ось таку жінку, як ви, прагнуть завоювати сотні чоловіків. Тоді, як ви, можете вийти заміж тільки за одного. Ну, скажімо, дуже зо 20 цієї безлічі намагатимуться заглушити вином гіркуту цієї втрати. Ще 20 житимуть безцільно, не роблячи спроб домогтися чого-небудь. Тому що, крім прихильності до вас, у них немає нічого, ніяких інших прагнень. І ще двадцять серед них, мабуть, і моя вразлива особа, вічно ходитимуть за вами на зерці. Вічно намагатимуться бути там, де можна буде подивитися на вас і заради цього вчиняти будь-які безумства. Адже чоловіки такі невиправні дурні. Ну а інші, скажімо, намагатимуться подолати свою пристрасть, хто з більшим, хто з меншим успіхом. Але все це будуть нещасні люди. І не тільки ці 99 чоловіків, а й 99 жінок, на яких вони, можливо, дружаться, теж будуть нещасні з ними. Ось вам моя притча. І ось, чому я кажу, що така чарівна жінка, як ви, пане Евердін, навряд чи створена на благо роду людського. Обличчя сержанта в той час, як він говорив, було суворе і непохитне. Він був схожий на Джона Нокса, що повчає веселу молоду королеву. Бачачи, що батшеба не відповідає, він запитав. «Ви по-французькому читаєте?» «Ні. Я тільки почала вчити, дійшла до дієслів, і тато помер». Простодушно відповіла батшеба. «А я трохи читаю, коли випадає нагода, що останнім часом буває нечасто. У мене мати була парижанка. Так от, є у французі таке прислів'я. «Кім біан «Хто любить, той і карає». «Ви розумієте мене?» «Ох!» – вихопилося в неї, і її зазвичай спокійний голос трохи здригнувся. «Якщо ви і вояк такий добрий, як Белакун, то, певно, можете завдати утіхи навіть раною від багнета». І помітивши, яку помилку вона отнула, зізнавшись у цьому, бідолаха Бачеба поспішила виправити її, і тільки ще більше заплуталася. «Не думайте в тім, що мені завдає утіхи те, що кажете». «Я знаю, що ні, добре знаю». Відгукнувся троє, на обличчі в нього з'явилася певність, яка змінилася гіркою іронією. Якщо бозна наскільки чоловіків ладні казати вам люб'язності і захоплюватися вами так, як ви на те заслуговуєте, не застерігаючи при цьому у вас належним чином, то моя груба відверта хвала, перемішана з наганою, навряд чи здасть вам утіхи. Може, я й дурень, та не такий уже й самовпевнений дурень, щоб на це претендувати. А мені здається, ви все-таки самовпевнена людина мовила, бачива, дивлячись у бік, на стебло у і бгаючи його в долоні. Майстерна тактика сержанта викликала в неї якесь сум'яття. Не тому, що вона брала за чисту монету його хитру галантність, а тому, що вона розгубилася від такого рішучого натиску. Я не зізнався б у цьому нікому іншому, та й вам, як по-правді, не зовсім зізнаюся. Але, можливо, того вечора в моїй шаленій самоумані мабуть, і була якась частка самовпевненості. Я розумів, що висловивши вам мимоволі своє захоплення, я зайвий раз змусив вас вислухати те, що ви чуєте з усіх боків. І вам це вже набридло. І, звісно, не приносить задоволення. Але я все-таки сподівався, що ви добре і не засудите мене занадто суворо за ті невмисні слова. А ви засудили. Я сподівався, що ви не подумаєте про мене погано, що не сваритимете мене сьогодні, побачивши, як я працюю, не шкодуючи себе, щоб зберегти ваше сіно». «Ну, не згадуємо про це. Може, ви і справді не хотіли бути зухвалим?» – висловивши те, що ви думали. «Я вірю вам», – простодушно виправдалася вона. «І я дуже вдячна вам за те, що ви допомагаєте на сіножаті, але тільки не треба говорити зі мною так, щоб цього більше не було. І взагалі не треба розмовляти зі мною, поки я сама не звернуся до вас». «О, пану Баршибу, це занадто жорстоко». нітрохи, трохи. Що тут жорстокого?» Ви ніколи самі не заговорите до мене, адже я тут недовго пробуду. Незабаром знову поринув сумну нудьгу казарми, і, можливо, наш полк кудись відійшлють. А ви хочете позбавити мене єдиної невинної втіхи, яка тільки і є в моєму безрадісному існуванні? Що ж, видно велику душність не можна вважати протаманною жінкам рисою. «А коли ви їдете?» – з цікавістю запитала вона. «За місяць. А чому для вас таке задоволення розмовляти зі мною?» Як ви можете питати, пане Евердін, кому, як не вам, знати, що мені ставиться в провину? Ну, якщо така дрібниця для вас так багато значить, то я не проти. Якось нерішуче і сумнівом у голосі відповіла вона. Але як це може бути, щоб для вас так багато значило перекинутися зі мною, будь словом? Ви тільки говорите так, я впевнена, що ви тільки так говорите. Ви несправедливі, але не будемо про це». Ви так щасливили мене цим знаком вашого дружнього ставлення, що я готовий заплатити за нього будь-яку ціну. І вже не ображатимуся на тон. Так, для мене це багато значить, пан Евердін. Вам здається, тільки дурень може цінувати те, що з ним, бодай, мимохить перекинулися словом. Можливо, я й дурень. Але ж ви ніколи не були на місці чоловіка, який дивиться на жінку, і ця жінка ви, пану Евердін. І що ж? А те, що ви гадки не маєте, що він відчуває? і не дай вам, Боже, цього зазнати. Ох, ви ж підлесник! А що ж він відчуває? Цікаво дізнатися. Ну, якщо коротко, для нього справжня мука думати про когось, бачити і чути когось, крім неї, а на неї дивитися і слухати її – теж мука. Ну, цьому вже ніяк не може повірити, сержанте, сказала, бача, бахатаючи головою. Коли кажуть такі гарні слова, це не може бути правдою. Ні, це не облуда, чесне слово «солдата». «Але як же так може бути? Чому?» «Бо ви така бентежна, і я геть збентежений!» «Схоже на те. Еге ж так воно і є. Та ви ж бачили мене один раз того вечора. А не байдуже, блискавка поціляє вмить. Я у вас закохався відразу, та й нині закоханий!» Бачила з цікавістю, зміряла його поглядом з ніг до голови, але не зважилася глянути йому у вічі. «Ви не могли б мене закохатися і не закохані», – холодно сказала вона. «Не буває такого раптового почуття. Я не хочу вас більше слухати». «Боже мій, котра зараз може бути година, хотіла б я знати». «Мені час іти, і я, я і так уже скільки часу витратила з вами даремно». Сержант глянув на свого годинника і сказав їй. «Як же це у вас немає годинника, панно?» – запитав він. «Зараз при мені нема, збираюся купити нового». «Ні, його вам подарують». «А вже ж, візьміть його, пан Евердін. І перш ніж вона зрозуміла, що він збирається зробити, тяжкий золотий годинник опинився в її руці. «Надто вже гарний він для вояка», – незворушно сказав трой. «Цей годинник має свою історію. Натисніть пружинку і відчиніть задню кришку». Вона таки вчинила. «Що ви бачите?» «Герби і напис під ним корону з п'ятьма зубцями. А внизу – «Седдіт Аморебус». Любов підкоряється обставинам. Це графів Севернів. Цей годинник належав останньому лорду. Його дали чоловікові моєї матері, лікареві, що він носив його до мого повноліття, а тоді доручив мені. Це все, що дісталося мені у спадок. Коли за цим годинником вершилися державні справи? Влаштовувалися урочисті церемонії, аудієнції, пишні виїзди. Тепер він ваш. Ну що ви, сержант Троя, не можу це прийняти? Не можу. Вигукнула вона, дивлячись на нього круглими від подиву очима. Золотий годинник, що ви дієте? Залиште його собі, прошу вас, залиште, пане Евердін, благав є молодий навіженець. Він стане для мене набагато дорожчим, якщо належатиме вам, а для моїх потреб служитиме простіший, плебейський. А як я подумаю, в кого біля серця цокотітиме мій старий годинничок, це буде таке щастя. Ні, правда ж, я не можу його взяти. Казала бачиба, мало не плачучи. Та як же можна так чинити, якщо ви це всерйоз? Віддати мені годинника вашого покійного батька. Не можна бути таким безрозсудним, сержанте трой. Я любив батька, то що ж, а вас я кохаю більше, ось тому я так і роблю, відповів сержант таким щирим, переконливим тоном, що навряд чи його зараз можна було б звинуватити в облуді. Він почав з жарту, але краса Батшабі, яку він спочатку, поки вона була спокійна, вихваляв жартома, непомітно справляла свою дію. І хоча це було не настільки серйозно, як здавалося Батшабі, все ж таки це було серйозніше, ніж здавалося йому самому. Батшаба була вражена і розгублена. Тож, коли вона заговорила, в голосі їй чувся не тільки сумнів, а й почуття, що охоплювали її. «Ну як це може бути, що ви полюбили мене і так раптово? «Ви так мало мене знаєте? Може, насправді я зовсім не така, не така хороша, як вам здається? Будь ласка, візьміть його, прошу вас. Повірте мені, ваша ще десь переходить всяку міру. Я ніколи не зробила вам нічого доброго. Навіщо ж вам виявляти таку доброту до мене?» желадин був відповісти якоюсь галантною фразою, але не вимовив жодного слова. І дивився на неї, мов зачарований. Зараз, коли вона стояла перед ним схвильована, вражена, без тіні лукавства, чарівна як день... Її краса настільки відповідала всім тим епітетам, якими він її обдарував, що він і сам був приголомшений своєю зухвалістю. Невже він міг вважати, що все це вигадка? самохіть, він повторив за нею. Навіщо? І далі дивився на неї. «І всі мої наймети дивуються, що я не відходжу від вас. Ні, це жах. Я навіть не думав спочатку серйозно умовляти вас взяти цю річ», – зізнався він. Це ж би єдиний доказ мого шляхетного походження, але тепер я хочу, щоб він був ваш. Не позбавляйте мене радості. Носіть його на пам'ять про мене. Ох, ви така чарівна, що навіть і не намагаєтеся здаватися доброю. Ні-ні, не кажіть так. У мене є причини бути обачною, але я не можу вам їх відкрити. Ну що ж, нехай буде так, сказав він нарешті, поступаючись і взяв годинника. Мушу зараз розлучитися з вами, а ви обіцяєте говорити зі мною ці кілька тижнів ще пробуду тут ну так звісно а втім ні я не знаю Ох і навіщо тільки ви з'явилися тут і так схвилювали мене боюся що розставляючи тенета я здається попався в них сам бувають такі випадки але ви все-таки дозволите мені попрацювати у вас на сіножаті Ну що ж мабуть якщо це вам подобається дякую вам пану Евердін нема за що нема за що «До побачення!» Сержант приклав долоню до козирка, вклонився і пішов до косарів. Бачаба не могла вже йти до наймитів, вона сама не розуміла, що з нею таке коїться. Серце їй самовито калатало, обличчя палало, і вона мало не в сльозах повернула назад додому, шепочучи сама собі. «Ах, що я накоїла, що все це значить?» Якби тільки знатя, чи є бодай трішки правди в тому, що він говорив.